Bismillahi Rahmanir Rahim Alhamdulillahillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashhabihi Wa Man Tabi'ahum Bi Ihsani Ila Yawmid Din Allahun madhura falendrojm me temperatur tim te fale kërkojm lavdotat e bekimeve te Allahut qofshin me Muhammedin Sallallahu Alaihi Wa Sallam me familjen e tij me shokët dhe gjitha që ndjekën në rrugën e tjure dhjurëndinë në fund të kësaj bote. Të ndrullë dhezër në kuadrë të shtjelimit dhe komendit të surës e l-Fatiha, kemi arë në fund të kësaj surë, dhe në gjumane kaluar kemi trejtuar <coughs> atë pjesën që ka të bëjme duanë, duanë në madhë dhe të rëndësishme, ku Allah në kamësu që tejmë i hdina së siratë al-mëstëqimë na udhëzo në rrugën e drejtë. Ne tek kemi përmendur disa kuptimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë dorë dhe kemi thënë se nga kërkesat dhe nevojat më të rëndësishme që kanë njerëzit në këtë botë është që atjet i udhëzuar. Udhëzimi është padyshim një kërkesë gjithëpërfshirëse. Nuk ka të bëjë vetëm me udhëzimin në fenë e drejtë, po në përditshmëritë të tua i kanë i për të udhëzuar. Shpesherë e gjatë ditës, kime nevoj që të marim qëndrimet saktuara, të flasim dhishka, të gjykojmë për dhishka, të dëshmojmë për dhishka, të kuptojmë dhishka, e gjitha këtu kanë nevoj që të jenë të shëshuara me odhëzim. E ne jemi të mangët në dije, në mundësi, në afsi, andë ne vina duhe që gjithmonë në përkra Zotë i gjithësisë. Për këtë edhe, Surja Fatiha përslitët shumëherë gjatë ditës dhe sa ajo përsëritet ne bashku me përsëritjen ksoj sure themi ihdina siratal mustaqim. Na udhëzon në rrugën e drejtë. Kto të ndrua zor para se të vazhdoj edhe tek <coughs> pjesa e fundit e këtij ajeti e kësaj sure, eda pse suren Fatiha zakonisht e këndonim vet, përveç kur foli me imamën Ne e këndëm sunë në fatja vetë Dhe lutemi për vetën tonë Mirë po këtu lutja ka arë në shumës Nuk ka në njëjes Të më thonë Ihdina siratë alë mëstëqin na, na udhëza në rrugën e drejtë Ju më udhëzo mua Po na udhëzo neve Andaj edhe këja ka një kuptimë rëndësi se Allah u gjallewal në amësan unitetin Allah u gjallewal në amësan Dashurin në respektin për një tjetrin Në amësan që tja dojmë tjetit mirën Si kur që ja dojmë vetës ton Andaj të lutim edhe për tjetrin Si kur se lutim për vetën ton Në uzzan në rrugën e drejtë Jo veqon të jemi uzzuar Po uzzaj edhe atë tjetrin Edhe ata Familiarin ton Fqinë ton, kojshin Shukun, mikun Gjithë udhëzëja Zotë i qësistë. Kurë të që ka nëmëj për udhëzëm, udhëzëja. Jepi udhëzëm. <coughs> e kërë mësojmë i kështu të nërëzër me u lutë për nëri tjetërin, që Allah me u udhëzimin, e udhëzimi qenë ka pasuria me e madhe, atërpa dëshimë sa e që është nën këtë udhëzëm, do tjetë me e letë për nëjë dhe me e te i kalu. <coughs> dhe më thonë, nëse unë të atë dësh Atërë përta që ka është nën këtë, se kam përlemë me të adhonë ty dhe ti me pasë. Nga se, a e me mira, më e mirë, onë po kam që e ti me pasë. Nën këtë, se kam ta një telashe ti me pasë, të sunë pengonë mu. Andaj, lutja në këtë formë, ihdina, sirata, në mëskekim, në udhëzënë në rrugën e drejtë, në emësënë, si kërës ashtë, unitetin. Në emësënë atë që ka thënë pejgamberi, sërë Allahu a.s. I që li ka thë La jo'menu ahadukum hatta yuhibba li akhīhi mā yuhibbu li nafsihi Nuka besuar drejt, nuka besuar si duhet askush për juve. Derisa so, vëllau të ti ti a dëshironi atë që a dën vetëse vet. Eh kur i a dëshiron vllau të vet, atë që e dëshiron për vetë, çfarë besimi është në rregull. Prandaj nga nga Zbërthimi praktik i këti hadithi është kërkesa për udhëzim në surën në fatja. Në udhëza ozatë, në japë udhëzim. Kjo e lërgën thash u rejtjen, e lërgën zilin, në mësën më udasht me zveti, me i lërgu keqë kuptimet, me ditë si me i të rejtu më spajtimet e shumë të tjera. Mirë, për nuk ka kuptim të ndrozër të thejmë gjithë dhe namazë, Ihdina sirata në mustekim, në udhëza në rrugën e drejtë, të lutemi për një tjetërnë, e pastaj, nështë kemi sabër me e me, me përbalu një tjetërnë, me e toleru një tjetërnë, me e mirëkuptu një tjetërnë, e kështë të më radhë. Nëndaj, islami në kamësu me shumë udhëzime, me shumë praktika, që t'jemi bashkë, të dimë si mi e dalë situatë edhe kërndoshta, Ndundë një më spajtim eventual. Që ka një përshamu në mazin me gjematë, se si për njerët që vinë gjami, dinë më falë edhe vetë. E pëse vinë më falë gjami? Pëse ka shpërblim në mazin me gjematë, ma shumë se më falë vetë. 27 fish, më shumë është shpërblimin gjami më falë se vetë të shpija. A di në sartë 27 fish. Allah e dinë së është e e ma dhe e shpërblim që njëri i merë kërë vjen në Gjami. Për shëfar asë syrë? Në shpërjë i shkodë maratë më falë. Onë si për nga në kërkosh, si bëshvurëm kërkosh, e ka ma nëzetë, e ka ma mirë. Kraj të i lenë vjen në Gjami. Pëse? Po për më falë nga të laotë vetë, bashkë. E kjo në i tëtë që e mësojmë për mes në mazën me gjematë, e mësojmë për mes lutive Duhet tjeti për këtër pasaj edhe jasht namazit tonë Dhe jasht gjemive tona Në rrugën tonë, në shtëpinë tonë Kudë që tjemi Gase për këtë unitat, për këtë respekt në dërësjalt Në edukon suri al-Fatiha Ihdena sirat al-Mustakim Pasaj Allah u vazhdan të ndër uazër duke thënë Sirat al-Ledhina en'am ta'alejhim Ne përkërkëm po që Allah u të nauzën Në rrugën e drejt I po kjo kërkes është E për gjithë shme Sot ka E dhe gjithë mund ka pas të nëlozë, Shumë njerë që pretendojnë Së si janë në rrugën e drejt Madhja tha që janë në rrugën e keqe E të dëvjuar Pretendojnë se si janë në rrugën e drejt Këndaj Kur ti thu O Allah më uzënë në rrugën e drejt Cëla është e rruga drejt Cëla është e Allah u gjallë u alë Nuk na kalën këtët bredhim Nuk në ka thënë që kërkën e udhëzimin e tani ku të gjeni, jo. Por në ka të reguar ku është udhëzimin. Sirata ledhina e në amë të alejë, më udhëzë ozët, më, më, më drejta, më orienta, ka rrugë e atyre që ti ke begatu. E kushën këta? Kërë ka begatu Allah me udhëzimë, ke kandru Allah jallahu alahu me uzim kush janë këta ne dy sure mandaton Allahu na tregon kush janë këta kur thet Allah jallahu alahu për të uzuarit thot ulaika ma alladhina an'ama Allahu aleihim minan nabiyina wassiddiqina washshuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rfiqa Allah thot atajan të uzuarit, janë së bashkun me ata, dhe gjenë, një tja jetë, këtu bëllët ata që i ke begatu, e pasaj përkaldzonë kanë e ka begatu, me ata që, Allah othot, i ka begatu zoti, e të cilët janë pejgamberet, njështë e, e vërtet dhe të sinqerët, dëshmorët dhe dëvët shmit. Nëndaj, virnikujon modeli i on shembëtyra i on janë pejgamberta Allah xhelahu ala. Ën në kryet e tyre kush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai që donë me qen i udhëzuum duhet me nijk rrugën e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Dhe së bashku me kët ta ndjek rrugën e njerëzve të mirë. Kush janë njerëz të mirë? Kursh janë të devatë shmit? Kursh janë si dikin, si dik? Dvërtit, kursh janë? Të shumë të në ta. Të parët në lisën e të uzuarve, të ndërruzazën, të parët në lisën e të uzuarve janë, shokët e përgënberi të alenjës në ratë rësën. Ata që për zgjalli e panë, e dëgjuan dhe e ndjekën e pasuan dhe e ndihmuan dhe e përkrahen, këta e në maspari. Në kur themi Ebu Beker E tani e sidik Qështu e ka nofkën Ebu Beker e sidik Ebu Bekri a i vërteti A i që me të vërtet E ka dëshmu sinceritetin Dhe vërtetsin dhe cilësin E besimit të ti Ebu Bekri Rëndaj, Në ndaj pejgamberi sa o salem është Imami Udheci të uzuarve Dhe pas ti I Ja shokët e rrugës së shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Si kanë qenë ata? Si kanë punuar ata? Si e kanë kuptuar fen ata? Si e kanë zbatuar fen ata? Si janë lidhën me vetjtë ata? Si janë dashur, është shumë, e shumë, e shumë të tjerë ata. Prandaj kemi nevojë që me njëft rrugën e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të dozë sot njerëz tëjunit shumë ambna Njojnë shumë histori, il po a njojnë eme të shokët pejgamberit sallallahu aleyhi sallem. Katër udhetsit e paru, që e ndjekën rrugun e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, Ebu Bekri, e Omeri, e Othmani, dhe Aliu, radi Allah anhum, Allah që të iknaqëm e ta. Pasajnë dhejtë përgëzumë me gjennetë, Duki që e në dunjo, Allah i ka përzu me në gjenet. Te e në gjenet je. Parëmëna qëfar vej për e të mirë kanë bëha ta, qëfar besimit sinë qertë kanë pasë ata që ende pavdek ju ka arë myshdja në gjenet jeni. Ata që kanë ma në pjesë mbedër, në betje e në parë që i nejtën besnik me i kamerit, sërë Allah, hoqim, këta e më të uzuarit. Këta do të minjovë të këshë janë këta burda. Enët e tyne, biografit, mësimet, uzimet e tyre çto po shohëzuar. Prandaj kemi një për model, për shembull dyrë. Sikush do të më bë. Sikush ke çef më u bë. Ose sikush ke dëshirë më u bë fëmiu yt. Cilin model jake prezantoi fëmija stak, thon, më thon te është siç e thotë duan, rrugën e sti një, ke për shembull. Daj, pa rënësi modele shumë, më do të sot edhe kemi pranë disa era. Nga, nga rëzicet e kohës jo po jetojmë është nga rëzicet e kësoj kohë është edhe të më thonë huqja e modeleve. Njerët ja huqin model. Menon që kjo është mire, që shtu më boma, ajo rrugë, ajo rrugë e keqë është, ajo rrugë është e, e, e, e, e shëmtuar, ajo është rrugë e devjoar. Rënda është shumë rëndësitë të më vëzë me ditë se si kohë është dukë më bona. Rrugën e kujtë me ndjekëna. E këtë rrugë Allah për të ndjeqeni. Rruga Allah, rruga që ka e zita pejganëmeri, sërë Allahu, sërë. Dhe gjithë më në këshyre, përshambull, një punë të saktumë, që ka janë në shëtë njëri nuk dhe në që shumë një e bo. Qësha kishë bëhë, përshambull, e bo Bekri, me pakon. A dhe në së so shpesh e gjenë përgjigjën, veç kër të vetë, veç kër të pytë vet Një shak i pejgamberit në kone ti. Që shak i shboj? Me njëre, fillë më të qartësu për gjigjeja, ka duhet të ati me shkodët që ka duhet të me boj. Ata me kone këtë citatë, që ka këshin boj? Si e këshin të kalu këtë citatë? Njohje e shokët pejgamberit, s.a.s. Sërata ledhine en antalejmë. Këta Allah ti ke begatu. I ke begatu më ozim, i ke begatu më dije, i ke begatu me, ke begatu me, me, me, me uh, uh, njohje, me praktikë, me dhevëtshmëri, me pulmira, në rrungë në ty du të, të me njekë. Ne du të me i dashë shokë të pejgamberit, sallallahu sallam, dhe du të me qenë të bindur, se shokë të pejgamberit, alehi sallatu vësram, janë njerëzit matë mirë, që kanë shkel biftjurë në tokës, mas pejgamberit, të latë azushat. Në dërsa se i përket, Këti u meti, u metit Muhammedit a lehi sallatu vë sallam. Muhammedit a lehi sallam është maj mirë, nërmali, është, pa konkurenca, është pejgamber Allahot. Masë Muhammedit sallallahu a lësallam, generata ma e mirë, ma e ditur, ma e devatëshme, ma e sinqert, ma e udhëzuar, janë kush, shokë të pejgamberit, sahabet. <coughs> për nej përta kemi respekt dhe çantë, përta kemi dëshrujt dhe çantë. E mëjë mirë i kejtë shokve të pejgamberit, kështë është? Ebu Bekri. Ajë që ishte bashkë shpil me pejgamberin, sallallahu ala, ajë që i shoj pejgamberin vazhdimisht, në atë e ditë, e të zinë Allah e përmendin Kur'an, kër e përmendin në gjarnë e shpilës, dhe Allah u gjerë lehu ala, e përmend se Ebu Bekri shqetsu hej për pejgamberin, a.sallatu a.sallam, mos valë, po nga zbulojnë, kura ishte mekës, e po e dëmtojnë pejgamberin. E Allahu të potërganë dhe përrëfenë, qka i thënë të pejgamberi Alehi S.A. Mbuk Bekrit? I dhjekunul sahibi la tahzan, inë Allah ma ana. Kura i thështë të shokut të ti, bashkudhtarit të ti, masu mërzit, Allahu është me neve. Shokut në gjarë e kash të madhe, këtu situata kash kritike, kush ka qenë me te? Shoku më besnik i ti, Ebu Bekri, radhjallahu ta'lhanu. E pas e Bu Bekri të maj mirë është, Omeri, radhjallahu ta'lhanu. Ajë që e ka pasë, ofiqin, lagapin e ka pasë, Omer el-Faruk. Pse Omer el-Faruk? Omer emni, el-Faruk. Ajë që, ja ka munso Allah gjalli ola, me enda të mirën nga ekeqja, o dhëzimin nga dhëvimin. Ajë konë, sëmbrat, Omeri, radhjallahu ta'lhanu. Ka qenë edhe ishtirë konë, O qoni fshir, ai skaliu fort laj ka me bu njerëzit. Ose skaliu shumë zhurmë po. On gjithmonë në komandën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai s'ka marr vendime caktuar me me me me bu diçka pa ky pejgamber sallallahu. Mint po shpesh ai ka thënë pejgamber sallallahu, oj rume lot, lem të rhatojë në çtop. Qoftë lyp ke iskar, ya rasulullah, la mun rahat apo. Jo pejgamber sallallahu alajhi wasallam, sabër ka dalu. Mint po ishte Ishte stabil në të vërtetën, ishte i qenru shumë. Pas të i Othmani, rrëdjallano. Othmani, kë njëri devat shumë. Që, aq ka që një devat shumë të ndozërë. Sa që, pejgambinës me ka përmenë se, nga Othmani turpronë edhe me lajket. Që ka qëfar dëveçmërije. Me laqë ju e në marrë kërëshojnë në Othmanin. Qa që i devat shumë që arë? Qa që i njëri, dëmonë, i urtë, i butë, i, i, i, but, i mirë, Othmani, rr Do të me njohët ëthmanin, kësht ëthmanin? Me edasht ëthmanin Kër Allahu e do një njërë, a do të me edasht Kër me lekt e do një njërë dhe të turpër biti, a do të me edasht Pa dëshim se po atë Në bëj, ëthmanin Edhe Alijo radiallahu ta'ala në kërë njërë i menqër, i urt Kërë trim, i guzim shumë Si patrëmbur, Alijo radiallahu ta'ala në Edhe këtë me edasht, edhe këtë me njohët E shukët tjerë Nga ata që Kontribuan, u sakrifikuan U përpjekan, u munduan që Këtë feme e përsisë si mas mire Këtë e në të uzuarit Këtë e kam përsisë të feme si duhet E buhurera, radhjallahu të halanu So hadithi ka të smëtu e buhurera Adhin so, so fin e ka përsisë e buhurera Pastaj Në gratë e pegamberi të alëzëm Aisha, radhjallahu anha E vajzat i fatimi, radhjallahu anha E të tjere, të tjere të shumët që duhet me lezu për ta, me gjithë libra që flasim për biografia e shogu e të pegamit, e sahabeve, biografia e sahabeve, fragmentin nga jetë e sahabeve, me lezu për ta kërshkan qenë, që kanë kuptu fenë, që kanë jetu ata, që kanë qenë devazë që me ufrimzu nga devesmëria tyne, për me qenë të uzuar, nga se Allah përna thad, këta e në të uzuar, këta e në ta që Allah i ka begatu, nga se Allah ka dëshmu për ta në Kuran, Parëmënda, për gjëneratën e sahabëve, Allahu ka dëshmu në Kur'an, se janë të uzuat. Dhe për të Allahu ka thonë, radhi Allahu anhum, wa radhu anhum. Allahu është i knaqshur me ta. Allahu është i knaqshur me ta. E edhe ta kanë qenë të knaqshur me Allahum. Gajri l'magdubi aleyhim, wa naddalim. Në uzuat Allah në rrugën e drejtë. Në zonën e rrugën atyre që ti i ke begatuar dhe i ke udhëzuar e pam kush janë të udhëzuarit të udhëzuarit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pastaj pasorët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shumë gjëdorëta dietar shumë imam Tlui nga më të njohurit imam e buhanife rahimuhullah pastaj dietar të tjerë imam të tjerë si kurse imam shafi rahimuhullah Imam Maliko, Imam Ahmed ibn Hanbeli E djetarët, djetarët, shumë të tjerë që lenë gjurën të pashqëlishme në historinë enerzimit edhe të islamit Gajrë il-Makdubi al Aleyhim o nëtë dhalim E jo azat az Në uzo në rrugën e atyre si ke begatu E jo në rrugën e atyre që Makdubi Aleyhim Makdubi Aleyhim që në bita është der Hidhni mi Allahot Allahot si dëna ta e asë në rrugën e tyre që kanë dëviju. Kushë qenë ata që Allah është i hithruar dhe i tynë, dhe kushë qenë ata që i kanë dëviju udhën? Shumë shkurtimeshtë të ndozër, pasë që është afru dhe ku e zonit shumë, shumë shkurtimeshtë, kushë qenë ata që Allah është i hithruar në bita. Allah është i, këtë jetë, Allah është përna thotë, që të lërgujmë nga rrugë e atyre, që Allah është hiduar në bita kushin ata, ata që kanë ditë që është duhet me konë. Ata di e kanë pasë, mirë po, për interesat e tyre, për epsh, për autoritet, për qëka do qoftë, e kanë shu rrugën e Zotit, e kanë kundërshtu dijen, e kanë këthy, në të tët, shpinen, të të shpinën u dhëzimit. Në diturisë e pasër, Allah i ka begatu me dijen me pejgamber, ata, Ja kthyn shtëpinë në këtë udhëzim. Pse? Jo, çes kanë ditë, ata kanë ditë. Ata dinë që kjo s'bën. E dinë që kjo nuk duhet. E dinë që kjo është ndaluar. Mirë po. Interesi i caktuar i kësaj vote është për ta më më primar. Na ruaj olla piktyna. Na gabojmë gjithë, Allahu na fal. E pozohet na ruaj që një çelëmesht me shkël dijen, me shkël, me shkël të vërtetë për interesin e caktuar të kësaj vote tanë do të qallosh ti thumë ta. Është i dhënë Allahu ndaj ty në pse? Qose kandid e se kanë ikur rrugën e duhur. Wala dallin. E as në rrugën aty që janë të humbur. Kush janë të humburit? Kush janë ata që ja kanë huç, fort janë huç, kanë lajthit. Kush janë këta? Ata tës kanë dashnë, do të bëj mirë. Në kësaj të partë. Ata të partë s'kanë dashnë, do të bëj mirë. Kamo keq. Këta dyta kanë dashnë, do të bëj mirë, po s'kan dit. Ja kanë huqë pa dhije, kanë dhëpru pa dhije. Unë e mëne që kjo është mirë, që shështë. Unë e kujte që që shështë dhëmja bo. Sa është kjo punë, unë me nëj, unë e kjo punë me dhije, me argument, me fakte. A ka thonë Allah, a ka thonë pejgamberi. A e ka thonë këtë ulemaja jonë, që kjo rruka e durë. A e ka thonë këtë sahabat e pejgamberit, alëhisëram. A e ka në dhëpru që është sahabat e pejgamberit. A Dai këta dytët, të dëvjuarit këta, këta janë mulëzuar me mirë. Këta e kanë dashur mirën. Mirë pa Allah po Allahu po thotë, skandit, nuk kanë dit. Prandaj udha e dhur dhe udhëzimi i dhur është dituria e pastër dhe praktika është ndosh, e ndoshë, e sinqertë. Kto dyja kur von bash, atë garanton udhëzim në rrugën e dhur. E dyja të bashkë kanë vënë thash njerëz të mirë. Pejgamberi sa thon, shokët e tij e dietarte edhe roshmitë musliman që kanë pas hyne, Zoti na bëftë hyne. Prandaj, kjo është ajo që ka me sunet Fatiha, që Allahu na ka mësuar me e lexu, domthonë në xhanamaz, nën kërku e kërkuozimin Allah xhallahu ala, i cili është në rrugën e pejgamberit, e jo rrugën atyra që e kanë shkelë vërtetën, e kanë pusht fjalën e mirë për interes saktuar, apo ata që nga dëshira ne bomir kanë bë bo kwaç. Pse? Gjasë nuk kanë qenë të pajisur me dije. Na duhet dia, na duhet informata, na duhet njohuria, na duhet vullneti për të bërë më të mirë e më të çpara. Allah na e bashkon këto dyën në zemrën tonë, në praktikën tonë. Allah na uzoft në rrugën e drejtë e Allah na ruan nga çfarëdo devijimi, lajthiti apo humbje në këtë botë apo botën tjetër. Zoti është pavet për përmendjen me kaq për këtë pjesë. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Të vërsë, sot kremtohet Stofa, personi ku di Po shohë që bëjgjë mirë, këni një gjerë shafat mirë, po nëse ka mundësi nga pak, që mellonë vende përta që janë të dera, Zotë të shpë vleftë mirë, po unë vëse që e dhe naltë ose poshtë bërëm ka vende, nda i kërka një vende ku do qofë që këni mundësi të falë një rahatë, Zotë të ruë dhe shpë vleftë.